İhlas surəsi Məkkədə nazil olmuşdur 4 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Ya Peyğəmbər Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə de Mənim Rəbbim olan O Allah birdir Heç bir şərki yoxdur Allah heç kəsə Heç nəyə möhtaj deyildir, hamı ona möhtajdır, o əzəlidir, əbədidir, o nə doğmuş, nə də doğulmuşdur, Allah özünə heç bir övlad götürməmişdir, onun heç bir tay-i bərabəri, bənzəri də yoxdur.